Matta 7-ci fəsil Mühakimə etməyin ki, siz mühakimə olunmayasınız. Çünki hansı hökmlə mühakimə etsəniz, onunla da mühakimə olunacaqsınız. Siz hansı ölçü ilə ölçsəniz, sizin eyni ölçü ilə ölçüləcək. Sən nə üçün qardaşının çöpü görürsən? Amma öz gözündəki tiri seçmirsən. Öz gözündə tir ola-ola, Qardaşına necə deyə bilərsən, Qoy gözündəki çöpü çıxarım. Ey iki üzlü, əvvəlcə öz gözündən tiri çıxar, Onda aydın görərsən ki, Qardaşının gözündəki çöpü necə çıxarmaq olar? Müqəddəs olanı itlərə verməyin, Və mirbarilərinizi donuzlara atmayın Yoxsa bunları ayaqları ilə tapdalayarlar Və dönüb sizi parçalayarlar Diliyin, sizə veriləcək Axtarın, tapacaqsınız Qapını döyün və sizə açılacaq Çünki hər diliyən alar Axtaran tapar qapı döyənə açılar. Aranızdan kimsə oğlu ondan çörək diləsə, ona daş verərmi? Ya da balıq diləsə, ona ilam verərmi? Beləliklə, siz pis olduğunuz halda, öz övladlarınıza yaxşı hədiyyələr verməyi bilirsinizsə, göylərdə olan atanızın Ondan diliyənlərə gözəl hədiyyələr verəcəyi nə qədər yəqindir. İnsanların sizinlə necə rəftar etməsini istəyirsinizsə, siz də onlarla elə rəftar edin. Çünki qanun və Peyğəmbərlərin söylədiyi də elə budur. Dar qapıdan girin, çünki həlakə aparan qapı geniş və yolu enlidir. Bu qapıdan girənlər çoxdur Amma həyata aparan qapı dar Və yolu ensizdir Onu tapanlar azdır Yalançı peyğəmbərlərdən özünüzü gözləyin Onlar yanınıza quzu cildində gələrlər Amma daxilən yırtıcı qurtdular Onları bəhrələrindən tanıyacaqsınız qaratikandan üzüm, yaxud qangaldan əncir yığılarmı? Eləcə də, hər yaxşı ağac, yaxşı bəhrə, pis ağac isə pis bəhrə verər. Yaxşı ağac pis bəhrə verə bilməz, pis ağac da yaxşı bəhrə verə bilməz. Yaxşı bəhrə verməyən hər ağac kəsilər, və oda atılır. Beləliklə yalançı peyğəmbərləri bəhrələrindən tanıyacsınız. Mənə ya Rəbb, ya Rəbb deyən hər kəs səmavi padşahlığa girməyəcək. Lakin göylərdə olan Atamın iradəsini yerinə yetirən oraya girəcək. O gün bir çoxları mənə deyəcək ya Rəb, ya Rəb, biz sənin adınla peyğəmbərlik etmirdikmi? Sənin adınla cinləri qovmurduqmu? Sənin adınla bir çox möcüzələr yaratmırdıqmu? Onda mən onlara bəyan edəcəyəm. Ey qanunsuzluq edənlər, mən sizi heç vaxt tanımamışam, məndən uzaq olun. Beləliklə, Bu sözlərimi eşidib onlara əməl edən hər kəs, öz evini qaya üzərində quran ağıllı adama bəndəyir. Yağış yağar, sellər gələr, yerlər əsər və o evə hücum edər. Amma ev uçmaz, çünki təməli qaya üzərində qurulur. Bu sözlərimi eşidib onlara əməl etməyən hər kəs isə, öz evini qum üzərində tikən, Ağılsız adama bənzəyir. Yağış yağar, sellər gələr, Yerlər əsər və o evə hücum edər. Ev uçar və onun yıxılması bir müsibət olar. İsa bu sözləri bitirəndə, Xalq onun təliminə təəccübləndi. Çünki onlara öz ilahiyyatçıları kimi deyil, səlahiyyət sahibi kimi təlim öyrədirdi.